Svahvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i salam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alihi wa ala alihi wa salam, na njegovu častnu porodicu, sve ashaave i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svedočimo da nemamo drugog znanja. Osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo, djelavala, da nam tu svoju blagodat, dobrotu i milost poveća, da nam podari korisno znanje, od kojeg ćemo se okoristiti i svoj život uskladiti po njemu, a doista Allah subhanahu wa ta'la sveznajući sve i mudri. Svaki trgovac koji nastoji biti uspješan, steći mnogo i metka, postići ugled i položaj na dunjaluku, Pogotovo postići značajno mjesto kod uticajnih ljudi. Biti omiljen društvu mora danonoćno da nadgleda svoje poslovanje, da svodi svoje račune, prevrće deftere i knjige. Pa ukoliko uvidi da su rezultati bolji od očekivanih, da su je dobitak veći, da su rezultati bolji i veći od troškova, odlučuje da nastavi na takav način da posluje. Međutim, ukoliko primijeti da ne posluje na najbolji način, da će ući u velike dugove, moguće čak da će morati na kraju i da zatvori svoju radnju, odlučuje da prestane s takvim načinom poslovanja, da se posavjetuje sa drugima, sa ljudima koji su uspješni, uglavnom da na takav način više ne posluje. Na takav način svaki trgovac i svaki drugi koji se bavi dunjalučkim poslom ukoliko želi ostvarti uspije. Svakako mi jesmo na dunjalu koji mi trebamo da radimo također za dunjalu, jer živimo na dunjalu. Međutim, svaki vjernik i svaka vjernica... Za razliku od drugih, mimo Dunjaluka moraju voditi računa o svome ahiretu. Pa onaj koji želi uspjeh na ahiretu. Onaj koji želi da zaradi mnogo dobrih dijela, mnogo se savapana na ahiretu, da ima. Onaj koji želi da postigne ugled kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Da bude omiljen u društvu meleka. Da bude u društvu vjerovjesnika, šehida, iskrenih, dobrih mora da nadgleda svakodnevno, dano-nočno svoja dijela. Mora da vodi računa o svojim dijelima, o svojim riječima. Jer ovo je put sa kojeg nema povratka. I kada nastupi obećani dan, kada nastupi sudnji dan, nema više rada. Zato je prijeko potrebno da porazmislimo o svojim dijelima. S čime ćemo to, s kakvim dijelima sutra puniti našu vagu? Kao što nam je poznato, Allah subhanahu wa ta'ala, brojnim kur'anskim ajitima govori o teškoj vagi i lahkoj vagi. Femen thakulet mevazinuhu, u jednom odajta, faulajkehumu almoflihun, čija vaga bude teška, takvi će zasigurno uspjeti. Čija vaga bude teška, fa huo fije išat u drugom ajtu. On će živjeti udobnim, lijepim, zadovoljnim životom čija vaga bude lahka, ne bude imao mnogo dobrih dijela, imao loših dijela, pa ona budu brisala njegova dobra dijela, poništavala, on će tegobnim životom živjeti, živjet će u bezdan. Kakvo će to mjesto biti, to će biti Jahannamska vatr, kako Allah subhanahu wa ta'la spomnio u Suriju Al-Qariju i brojnim drugim kur'anskim ajtima. Allah u poslanika, aleyhi salatu islam, šalje mu'az ibn džabela u Jemenu i savjetuje ga kako da poziva stanovnika Jemena, jer oni već imaju određeno znanje. Oni su sljedbenici knjige. Pa kaže, prvo ih pozovi da posvjedoče da nema drugog istinskog Boga osim Allaha. Pa ako ti se u tome odazovu, obavijesti ih da im je stavljeno u obavezu da klanjaju pet dnevnih namaza. Pa, pa, pa. Na kraju kaže, obavijesti ih da je povratak Allahu Subhanahu Wa Ta'ala za povratak ili u džennet ili u džehennem. Mjesto na kojem će se vječno boraviti s kojeg se nikada neće više otići. Zato, dakle, braćo, kada nastupi taj dan, što se zaradilo, zaradilo. Što nađemo na vagi svojih dobrih i loših dijela, našli smo. Nema više povratka. Zato, dakle, nasušna je potreba da vodimo računa o tim svojim dijelima još na dunjalku. Allahu poslanika, alihi salapsom, kome je zagarantovano najbolje mjesto na ahiretu. Svako večer, kada bi lijegao i učio određene dove prije spavanja, spominjao bi u dovi i molio Allaha subhanahu wa ta'la da njegovu vagu dobrih dijela učini teškom. Poslanik Mohamed sallallahu alihi wa sallam. Ashabi također, čak oni koji su toliko razmišljali o svome ishodu na Ahiretu, kada uđu u džennet Još uvijek u džennetu će spominjati svoja dijela. Odnosno, spominjati dobra i loša dijela. Spominjati će vagu dobrih i loših dijela. Još u džennetu. Toliko im je ostalo to urezano. O čemu su toliko vodili računa na dunjalku, da će kasnije i u džennetu spominjati to. Koliko mi vodimo računa o tome? Bratio, nema povratka. Poznat vam je hadis kod imama muslimom, vjerodostomom. Hadisu se bilježi da kada stanunici dženneta uđu u džennet, stanunici džahnema uđu u džahnem, da će Allah subhanahu wa ta'la, odnosno glasnik od Allaha povikati o stanunici dženneta. doista Allah subhanahu wa ta'la vam je dao obećanje kojeg želi sada da ispuni. Pa će na prvom mjestu reći kako je to obećanje, zar nam našu vagu dobri dijela nije učinio teškom. Spominjaci, za nam vagu naši dobri dijela nije učinio teškom, za naša lica nije učinio bijelim, zar, zar, zar. Po nam je poznato šta će se desiti dalje, jel, iz tog hadisa, da će Allah žele vala otkriti svoje plemenito lice i ništa bolje i ništa ljepše neće, jel, okusiti ni prije posli toga. Ništa ljepše neće vidjeti do toga. Zato, dakle, u ovom večerašnjem predavanju, nije ga lahko pamtiti, nimalo, na bilo koji način trebalo bi bilježiti, govorimo o dijelima koja pune vagu naših dobrih dijela. Tas, na kojem će biti naša dobra djela. Inšallah, htjala sledeće sedmce, doći ja, ako Bog da opet sledeće sedmce, uz Allahu dozvol, sledeće sedmce, ne, šehenes, doći ja, pa ćemo govoriti, inšallah, htjala, o dijelima koja našu vagu čine lahkom, odnosno, grijesima koji poništavaju dobra djela. Dakle, konkretno, i večeras, i, inšallah, htjala, htjala Narodne sedmice predavanje. Što je god moguće, dakle, više da se zabilježi, Jer to su dijela koja će biti od posebne važnosti, posebne težine sutra, sutra na sudnjem danu na Mizanu. Prije svega, po učenju ehli sunneta al džemata, sljedbenika, sunneta Allahov poslanika, alihi salatu osallam, Mizan sastoji se iz dva tasa kao i Mizan Vagana Dunjaluku. Mi dakle ne smatramo da je to nešto drugačije. Da je nešto drugačije bilo bi nazvano nekakvim drugim imenom i opisano. Dakle, mizan kao i na Dunjanuku samo Allah dželle najbolje zna kolika je veličina te vage. Jer se spominje brojni hadisi u kojima se navodi da će biti stavljeno to i to na vagu, da će biti stavljeno to i to na vagu. Pa kaže između ostalog stoju hadisu kada je Nuh alejselatu vesselam na smrti oporučio, naredio svome sinu određene stvari i zabranio svom sinu određene stvari, pa je rekao: "Naređujem ti la ilaha illa da se pridržavaš tih riječi. Doista, kada bi na jedan tas vage stavlje, bilo stavljeno sedam nebesa i sedam zemalja, a na drugi tas vage riječi la ilaha illa, znanje, ubjeđenje, rad po njima, prevagnuo bi tas sa riječima la ilaha illa, kada bi na jedan tas vage bile stavljene sedam nebesa i sedam zemalja. Pa mojim također poznat hadis u kojem se spominje da će Allah djelavala sutra na sudnjem danu ispred svih Izvesti čovjeka, jednog od njegovih robova i na jedan od tih taseva vage staviti 99 spisa u kojima su zabilježena njegova loša dijela. stoju hadisu samo jedan spis, siđilj, samo jedna ta knjiga, samo jedan spis, toliko je velik dokle čovječi pogled osježe. Dokle čovječiji pogled doseže toliko je velika jedna knjiga u kojoj su bilježena njegova loša djela. I takvi i 99, na jednom tasu. Nam, od prilike, ne može čovjek odrejeti niti zamisliti, ali može zaključiti da se radi o izuzetno velikoj vagi. I pored toga što je tako velika, bit ćete kako precizna. Kod nas na dunjalku je tako sve što je nešto veće, sve je nepreciznije? Ne, ne. Kod Allaha Đelevale nije tako. Man nedamevaziine el kistal je vilja, mi će v nasudnjem danu postaviti pravedne tereje. Pravedne terezija, koje će zafigurno vagati čak i on v zehru, što se kaže. Dakle čak i onu trunku dobra i loša dijela, dakle makar bila teška velika ili mala koliko jedna trunka bi će stavljena in najjedan na, na drugita svage. Zato dakle trebamo voti računa. Za sigurno sutra naša dijela će biti vagana na ovakvoj vagi. I sutra ćemo biti prestravljeni, naročito oni koji ne budu dolazili sa dobrim dijelima, sa sličnim dijelima u kojima će biti riječ. Ako se sjećate predavanja o siratu, predavanja o siratu, slično je, dakle, slični hadisi se spominju i za mizan, da će tada vjednici u tim trenucima, kada se budu vagala njihova dijela, dobra i loša, osjećati strahotu te gubu, bit će prestravljeni pa stoji, dakle, poznat vam je hadis Aisha radijallahu ta'lanha da je jedne prilike zaplakala pa je vidio Allahov poslanika alihi salatu sam plače pa kaže šta te rasplakalo? kaže prisjetila sam se džahnama Allahov poslanice, da li sutra na sudnjem danu sjećati se vaših porodica pa je rekao Allahov poslanika alihi salatu sam u tri situacije sutra na ahiretu na sudnjem danu, čovjek se nikoga i ničega neće sjećati pa je spomeno, Ne, prva situacija, čovjek se nikoga i ničega neće sjećati kada se poviče, evo knjiga. Kada se budu dijelile knjige, meni, tebi, petom, desetom, kada se budu dijelile knjige, hoćeš li dobiti u desnu ili ćeš dobiti u lijevu ruku? Čovjek će sve zaboraviti, samo će očekivati i gledati, priželjkivati da dobije u desnu, hoće li dobiti u desnu? pitanja. Zatim, kada se budu vagala njegova dobra i loša dijela, I kada mu bude bilo naređeno da prelazi preko sirata, nikoga se neće sjećati. Zatim, od tih tegoba i tih strahota, slično kao kod sirata, kada se postavi Terezija i pravedno se bude vagalo, Meleki će upitati gospodaru ko će se spasiti. Kada se sada svaka trunka vaga, sve što si učinio od dobratoje, sve što se učinio od zlatoje, Pa će Allah reći, spasit će se onaj kome ja dozvolim da se spasi. Kome ja budem ptio da se spasi. Pa će tada Melek i reći, i bret nama, poruka nama, subhaneke maa bednake haqqa ibaditik. Neka si slavljen daleko od manjkavosti ti gospodaru, nismo te obožavali koliko smo trebali. To jest da se naš ibadit, ibadit Meleka, da se vaga, ne bi nam bio dovoljen. Šta je slavljen? Zatim vjernik... I svaki drugi, kada vidi svoja dobra dijela i svoja loša dijela, čovjek htjeće da pobjegne. Makar ima i dobrih dijela, kada vidi svoja loša dijela, poželjeće da pobjegne. Kako Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori u suri Alu, Alu Imran. I mnoge druge jeli, strahote koje će čovjek osjećati jeli, tih trenutaka. Zato da bi čovjek bio smiren, da bi čovjek bio koliko toliko siguran, treba nastojati svoj život da provede u što dakle beričetnim dijelima odnosno dijela koja nisu tako teška. Ako ja se kod Allaha subhanahu wa taala i te kako mnogo vrednuju, odnosno sutra kod Allaha dželle vala na mizan će biti te kako teška. Na dunjalu nisu teška za uraditi, ali sutra i te kako će biti teška na vagi, na bagi vjernika. Zato se trebamo upoznati. I nije gubljenja, am baš nimalo vremena da čovjek provede dane i dane istraživajući takva djela zatim da se posveti tim dijelima. Mnogi od nas se pozabave nekim dijelima od kojih možda nemaju mnogo koristi, jeste imaju, ali nemaju možda mnogo, ali da čovjek se pozabavi i da se upozna sa dobrim dijelima koja će posebno biti teška kod Allaha subhanahu wa ta'la na vagi i također na drugoj strani sa grijesima koji poništavaju dobra djela to je dakle i takako prijeko potrebno. Pa da ne bi mnogo dužio jer toga dakle ima mnogo, da odpočnemo dakle, sa tim dijelima pa koliko stignemo. Dakle, prvo djelo koje će biti i tekako teško i koje je razlog da svako drugo dijelo bude veliko, da bude više vrednovano od običajne nagrade koju bi čovjek jeli, zaslužio da nije bilo prisutno ovo dijelo. A to je dakle poznato, iskrenost u riječima i dijelima. Iskren nijet u riječima i dijelima. Iskren nijet uvećava dijelo ukoliko je ono malo, ali čovjek je imao iskren nijet, To dijelo može da naraste koliko je, koliko je brdo uhud, kako se često kaže u hadisima. I to je prva obaveza koja nam je stavljena. Prva obaveza. Prvo što nam je Allah subhanahu wa ta'ala stavio u obavezu jeste iskreno obožavanje Allaha. Zatim je Allah subhanahu wa ta'ala propisivao druge ibadete. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ هُنَفَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاوِيُتُوا سَكَا a nije im bilo naređeno osim da iskreno Allaha obožavaju kao pravi vjernici da mu vjedeju vjeru, da obavljaju namaz, da izdvaju zekat i. Zato dakle trebamo se podučiti iskrenoj namjeri, ispravnom nijetu. Kao što je rekao Abdullah ibnul Mubarak, ponekada malo dijelo zbog iskrenog nijeta narasta koliko je brdo uhud, a Ponekada ogromno dijelo, tako veliko, zbog neispravnog nijeta, zbog pogrešnog nijeta, biva potpuno uništeno. Zato su naši prethodnici rekli, pozabavite se više nijetom, podučite se nijetu, više negoli se podučavate dijelima. Jer je nijeti kako bitan. Pa je rečeno također, ispravnost dijela ovisi od ispravnosti srca, a ispravno srca ovisi od iskrenosti. Ako čovjek nije iskren, ne može da mu bude ni čisto srce. Ako nije čisto srce, onda dijela makakva druga činio nećem koristiti jer dželalova reka o surešuara je umelayn fermalun wala banun illa men ata Allah bi qalbin salim. To gadana ništa neće vrijediti, niti imetak, niti potomstvo grijeći će čisto srce s kojim čovjek dođe na sudnjem danu. Na sudnjem danu. Ne može čovjekovo srce biti čisto ako nije iskren. Ako nije iskren. Pa pogledajte brojna dijela koja su učinjena iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo, mnogo više se vrednuju. Pa kaže Allaho poslanika alihi salacom sa u hadisu jedan, dinar je pretekao, jedan dirhem je pretekao hiljada dirhema. Jedan dirhem vrednije od hiljada dirhema. Pitaju shlavi kako? Kaže čovjek je imao dva dirhema. Čovjek je imao samo dva dirhema. Pa je dao jedan dirhem. A spolovio svoj metak. I dao ga radi Allaha. A drugi je imao, imao. Pa odvojio hiljadarku imao milijone pa odvojio hiljadarku, a ovaj je to pola svoga imetka, čisto radi Allaha subhanahu wa ta'ala, pa, pa je njegov taj dirhem pretekao hiljadu tuđih dirhem. U hadisu Suhejbe, Rumija radi Allaha ta'ala kaže Allahov poslanika alaihi salatu wa salam, čovjekov namaz, obavljen na mjestu gdje ga niko ne vidi, gdje ga ne vidi drugi ljudi, vrednije 20. put, 25 puta od tog istog ramaza koji obavi na mjestu gdje ga drugi vide. Čovjekov dobrovoljni namaz obavljen namazno me propisanum džami u demat. Čovjekov dobrovoljni namaz obavljen na mjestu gdje ga niko ne vidi, vrednije 25 puta od tog istog dobrovoljnog namaza kada ga obavi, kada ga obavi na mjestu gdje ga drugi ljudi vide. Zato je propisano, to je pravilo, osnova da se sunnete klanjaju kod kuće. Da se na file klanjaju kod kuće. Upravo zbog ovoga. Jer ja čovjek na, na fili može da ostane koliko... Može. Koliko hoće. Na seždi. Kod na file može da ostane. Kada klanjaš da imamu, ne moraš da ga slijediš. imamo je postavljen da se slijedi. Allah subhanahu wa ta'ala ostavio nam je sunnete. Prije, posle, ostavio nam je na file. Da možemo da učimo koliko hoćemo da ostanimo na seždi. Pa čovjek... Ako bih htio da ostane duže a obavlja takav namaz pred drugim ljudima, možda bi ga ljudi pohvalili sa strane, možda bi to došlo do njega, pa možda bi malo počeo taj namaz da uljepšava radi njih. I onda takle da mu to djalo bude poništeno. Dočim kad klanja nikoga ne vidi, ni njegova žena, ni njegova djeca, radi koga klanja? Radi Allaha dželle vala az Zato je taj namaz i te kako i te kako vriedan. Također poznato je hadis gdje se govori o vrijednosti namaza u džamatu jedan od hadisa, broni hadisi koji govore o namazu o džematu i njegove vrijednosti pa u tom citatu spominje se, a namaz čovjeka kojeg čovjek obavi u pustinji ili na njivi, daleko od pogleda drugi, nikoga ne vidi i nikoga nema u toj pustinji ili u kolini te njive da slavi i veliče Allah subhanahu wa ta'ala, vrijedan je koliko 50 namaza obavljenih na drugom mjestu Kote gerab te natjerao radi koga klanjaš tu nema nikoga da spomnje Allaha subhanahu wa taala ali imaš ti i strah od Allaha subhanahu wa taala nalaziš se na tom mjestu vakat je došao klanjaš zato je taj namaz toliko vrijedan jer je obavljen za sigurno iskreno radi Allaha subhanahu subhanahu wa taala zato dakle osnova je živi bili, dakle, svi oni suneti koji se mogu klanjati kod kuće, klanjajte ih kod kuće. Poslanik Mohamed a.s. kaže, vaši najbolji namazi jesu namazi koji su so koje obavite u vašim kućanima, osim obaveznih namaza. Čak su bolji i od tih namaza u ovom mome meščidu. Kaže poslanik a.s. a namaz obavljen u njegovom meščidu je koliko hiljado namaza obavljenih u drugom meščidu. Ali dobrovoljni namaz je najbolje obavljati u svojoj kući. Dobro je namaz najbolje obavljati u svojoj kući. Zašto? Da ga čovjek sakrije od pogleda drugih. Da ostane duže na tim namazima i slično. Zato su naši prethodnici govorili veličanstvene riječi. Upravo zbog ovoga, to, o tome ćemo ako Bog da govoriti na sledećem predavanju, koliko treba sakrivati dijela a, dakle, od rija pretvaranja. Kaže Ebu Soleimane Darani, Rahimahullahu tjela, sakrivajte svoja dobra dijela više nego što sakrivate svoja loša dijela. Niko ne bi volio da se čuje za njega, da se pročuje za njegova loša djela. Niko da, svi griješimo, sigurno, nema toga koji ne griješi, koji ne kaže nešto, ne pogleda, ne učini što je zabranjeno, sigurno. I ne bi volio da neko drugi, pogotovo oni malo učeniji, a, koji kotiraju kod ljudi, jel, da se čuje za njih, oni čine gdje boš sačuva, nemoj da neko sazna to o meni. Ali kaže da rani više sakrivaj svoja dobra djela, više kriji svoja dobra djela. Zašto? Zato što čovjek, može, ukoliko pogotovo dobro, učini djelo, posebno vrednovano kod Allaha subhanahu ta'ala, da ga učini još radi nekoga, da uljepša to svoje djelo. Zato ne nemojmo nikada zaboraviti onaj hadis često ga, spominjem god, zato što je i u njemu veliki. Ebu Hurire radi Allahu ta'ala, koji prije nego li izrekao taj hadis, tri puta je padao u nesvijest. Tri puta je padao u nesvijest zbog sadržine tog hadisa. Da bi četvrti puta kada bi došao u sebi, Spomenuo tri kategorije s kojima će se potpaviti džehennem. Kategorije koje će biti prve bačene u džehennem, s kojima će se razjariti džehennem, pa je spomenuo onoga koji je poginuo na Allahom putu, da dao svoj život. Zatim onoga koji je podijelio sav svoj metak. Zatim treći koji je podijelio svoje vrijeme, odnosno trošio svoje vrijeme u sticanju šarijatskog znanja i dijelenju, davanju, podučavanju drugih tom šarijatskom znanju. Međutim, prvi borio se da se kaže kako je junak, pa je rečeno na Dunjavuku. Htio je hval da se govori za njeg, o njemu da se govori kako junak. Drugi je podijelio savo svoj imetak da se kaže kako je darežljiv i treći da se kaže kako je učen, pa je to rečeno na Dunjavuku. Za ahiret ništa im nije ostalo. Pa Moavija radijel Allahu talan kada je čuo ovaj hadis, počeo je da plače i plače. I plače oni koji su bili u njegovom prisusu, kaže pobojali smo se da će umriti, da će ispustiti ušu. Koliko plače pa je obrisao svoje oči i rekao, ako je ovakav slučaj sa ovim kategorijama koje su, koje su činile najbolja dijela, šta je onda slučaj, kakav je slučaj sa drugima? Šta će biti sa drugima? Zato dakle, čovjek treba skrivati što je god moguće više svoja svoja dobra dijela. Također, poznat vam je slučaj, u hadisa navodi slučaj žene iz prethodnih naroda, iz Benu Israila. žena koja je prolazila pored bunara i kod bunara je našla psa, kako dahtje, isplaženog jezika, pa zaključila da je žedan taj pas, pa je sišla u taj bunar, skinula jednu svoju cipelu, nasula u nju vodu, u tu cipelu, stavila cipelu u usta, žensko, zatim se izverala, izašla iz bunara i napojila psa, ponovo obukla svoju cipelu, nastavila svojim putem. Nikdje se u hadisima ne, da je, ne navodi da je ona obavijestila nekoga o tom slučaju. O ovom slučaju obavijestio nas je Muhammed, to je Salam Allahu, poslanik od Allaha. Učinila iskreno radi Allah. Kao što kaže šehekul Islam, mnogo spomnio ovaj hadis, vraća se na njega i kaže, ovo je dokaz da je ona to iskreno učinila, napojila psa iskreno. Jer mnogi su, kaže, one koje poje pse i poje ljude, ali... U se kaže da joj je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio taj blud kojeg je činila prije toga. Zbog što je napojila psa, ali iskrno, radi Allaha. subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dobro, da ne duljimo dalje. Lijepo ponašanje, drugo djelo, nakon iskrenosti u riječima i dijelima, svim riječima i svim dijelima, lijepo ponašanje, lijepo ponašanje. Došlo je hadisu. Ebu Derda radijallahu talanda je Allahov poslanika alihi salatu islam rekao ništa teže na vagi vjernika na sudnjem danu neće biti od lijepog ponašanja. Ništa teže na vagi vjernika na sudnjem danu neće biti od lijepog ponašanja. Dakle, jasan dokaz da će lijepo ponašanje imati dakle posebnu težinu. Ogromnu težinu sutra na, na našoj vagi. Zato, dakle, gledajmo da uljepšamo težinu. Da svoje ponašanje. Prema svima da se obhodimo na najljepši mogući način. Da bismo pokazali i dokazali kakva je naša vjera. Lijepo ponašanje nam je naređeno. Lijepa riječ. Lijepo obhođenje nam je naređeno. A ne dakle to je naš izbor. Hoćemo li se prema nekome obhoditi ili ne. Allah subhanahu wa ta'ala svima nam je naredio da se lijepo obhodimo. To je ibadet. To se čini radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne iz svojih prohtjeva, prohtjeva i strasti. Zato, dakle, nastojimo da se na takav način obhodimo. Zatim, kao što je Allahu u poslanika, alihi salatu sam, iako ga je Allah, djel levala, ha, spomenuo i rekao da je on na posebnom stepenu morala, je li tako? Doista se ti na posebnom stepenu morala, on, Allahu u poslanika, alihi salatu sam, kad god bi se pogledao, ogledalo, kad bi se vidio, ogledalo, Dovio bi Allahu subhanahu wa ta'la da mu Allah, kao što je uljepšao njegov izgled, uljepša njegovo ponašanje. Iako je bio na posebnom stepenu moralu, na visokom stepenu moralu. Dakle, mi bismo trebali se podučiti, ali prije svega, dakle, moliti Allahu subhanahu wa ta'la da uljepša naše ponašanje, da saznamo kako se lijepo obhoditi prema svima, da se družimo sa ljudima koji se lijepo obhode, jeli ne bili ostavili uticaja na nas i slično. Zatim, treće djelo. Suzbijanje srđbe radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Suzbijanje srđbe radi Allaha subhanahu wa ta'ala sutra će biti posebno, posebno nagrađeno kako je došlo u hadisu Abdullaha ibn Omera radi Allahu ta'ala da je rekao Allahu poslanika alihi salatu sam, nema ni jedne gorčine ili dijela koje u sebi nosi gorčinu a da neće biti više nagrađeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala kao što je savlađivanje srđbe radi Allaha. Sržbu nije lahko spodati. Nije lahko savladati svoju sržbu. Pogotovo kada si u mogućnosti da iskališ se. Da svoj bijez, svoj gnjev izneseš. Ništa te ne sprečava do Allah subhanu wa ta'la. Pa tada, tada suzbiješ tu svoju sržbu, pokažeš koliki si junak. Nije junak, kako je došlo u hadisu, onaj koji druge obara i savladava. Već je junak onaj koji koji se savlada u sržbi. Ibret, naši prethodnici, govorili su, subhanu Allah, nikada Nikada nisam ništa rekao u srđbi zašto bih se poslije kajao kada me prođe srba. Nikada u srđbi nisam ništa rekao zašto bi se poslije kajao. Mi u blagostanju, noga preko noge, u rahatluku govorimo mnoge riječi za koje se poslije kajemo. Za koje se poslije kajemo. A ovdje je razlika između nas i njih. Jesmo ljudi kao što su oni bili ljudi, a što stiče imana, nikada ih nećemo stići. Allah najbolje zna. Nikada u sržbi ništa nisam rekao zašto bi se poslikajao. Savlađivali su svoju sržbu. Zatim od dijela koja će biti posebno vrednovana kod Allaha subhanahu wa ta ta'ala na vagi, na sudnjem danu, jesu praćenje i klanjanje dženaze namaza. Praćenje i klanjanje dženaze namaza. Došlo je u hadisu Ubej ibn Kaba da je Allah, poslanika alihi salatu uslam, rekao, ko bude pratio, slijedio dženazu sve dok se neklanja pa i klanjao zatim je ispratio do mjesta sačekao sve dok, dakle u potpunosti se ne ukopa, umrli, ali sve dok se ne završi s njim imaće nagradu dva kirata imaće nagradu dva kirata pa je upitan Allaho poslanika Alihi Salacom šta je to kirat koliko je to nagrada pa je rekao koliko kirat iznosi koliko je brdo uhud kirat Ta nagrada je veličine, težine koliko je Brdo Uhud. A Brdo je koliko 8 km dugo, kilometri 48 metara visoko. Mislim da ovdje u Sarajevu možda poznajete tu destinaciju, koliko je to Uporete se 8 km, kilometri 48 m, Brdo Uhud. Ko bude pratio odženazu? I klanjao ima jedan kirat. Dalje, nakon što klanja, ode do kabora i prisustuje u kopu umrlog, sve dok se u potpunosti, kada se zagrne, završi i se, proučiš dovu i nisput. Na ostalima ne ostaješ. Aktivnostima. Jel? Imaš nagradu od dva kirata. Prenosi se slučaj Abdullaha ibn Omera kada je čuo za ovaj hadis, nije, nije vjerovao. Kaže, idi pitaj majko vjernike, jel doista tako? A išu radijelohu talana. I pitaj je jel doista tako? Pa kada su otišli i vratili se sa potvrdom, da, tako je, kaže Abdullaj i Nomer, mnogi su nas kirati prošli. Jer bi znali pojedini samo da odu, da klanjaju djanazu i svojim poslom. Ne bi odlazili do kabora i prisutuvali, jeli, u kopu. Dakle, nije mnogo teško na Dunjaluku učiniti ovo dijelo, ali će i tekako biti, jeli, teško na Aheretu. Zatim, peto dijelo, klanjanje noćnog namaza. Da čovjek klanja noćni namaz. Poznato nam je iz brojnih, fjerodostojnih hadisa kod imama muslima i drugih, da je noćni namaz najbolji namaz nakon obaveznih namaza. Da je noćni namaz najbolji namaz nakon obaveznih namaza. Kada je upitan Allahov poslanika alaihi salam tim namazima, najbolji nakon, nakon obaveznih namaza rekao je as-salatu fi džavu fi lejl. Namaz u dubokoj noći. Namaz koji je skriven. Pa Ibn Ređebel Hanbeli i mnogi drugi kažu zašto je to najvrijedniji namaz upravo zbog ovoga što je skriven. Upravo sunneti sabahski, voodnevski, akšamski, jacijski nisu toliko skriveni. Vidite tvoja žena, vidite tvoja djeca, ustaju i oni klanjeni. Ali noši namaz možeš sakrat od svakoga. Od svojih ukućana možeš sakrat, pa te ne vidi, da obaviš. Jeli? pa došlo je u hadisu Temima je darija radijallahu ta'ala derekao Allahu ta'ala anki alayhi salatu wa salam ko prouči deset ajeta u noći biće mu data nagrada poput qintara dakle ogromna nagrada velika nagrada qintar ogromna nagrada ovim hadisom doista nenavodi se noćni namaz ali u drugom hadisu se spomenje ko bude klanjao noćni namaz sa 10 ajeta neće biti upisano Neće biti upisano nemarne. Ko bude klanjao namaz, noćni namaz, sa stotinu ajeta, bit će upisan one koji ponizno stoje pred Allahom subhanahu wa ta'la. Ko bude klanjao noćni namaz sa hiljadu ajeta na noćnom namazu da prouči toliko, bit će upisan one koji će biti mnogo, mnogo nagrađeni. Dakle, da čovjek ustane na noćni namaz, pa da klanja najmanje dva rekata za desetak ajeta, imaće će ogromnu nagradu. To nije teško najbolje bi bilo kada bi ga mogao sakriti i da imaš dakle iskrenost pri tom je li namazu što je god moguće veću, ako Bog da to djelo će biti i više vrednovano kod Allaha Subhanahu. Ali ako ne možeš onda nemoj propuštati noćni namaz, makar da klanjaš dva rekata prije nego li zaspiš. Prije nego li zaspiš. Vrijeme noćnog namaza jeste najbolje tada, ali može se klanjati odmah na konjacije, može se klanjati pred spavanjem, jel i slično. Zatim, u našoj lijepoj vjeri imamo dijela koja ukoliko se učine imaju vrijednost noćnog namaza. Došle su brojni hadise, šarijatski tekstovi u kojima se spominje ko uradi to i to kao da je cijelu noć probdio namazu. Ili bit upisano kao da je klanjao noćni namaz i slično. Pa ako čovjek iz određenih razloga nije u mogućnosti da klanja noćni namaz, može da učine neko od ovih dijela pa će imati nagradu noćnog namaza, a noćni namaz će biti težak na vakim. Pa jedno od tih dijela je klanjanje jacije namaza u džematu i sabah namaza u džematu. Došlo u hadisu, ko klanja jaciju namaz u džematu, bit mu upisano kao da je pola noći proveo u namazu, u noćnom namazu. Ako klanja još i sabah namazu u džematu, bit mu upisano kao da je klanjao cijelu noć, kao da je probdio cijelu noć u namazu. Zatim je došlo u hadisu, Jeli, dakle, ovo ovo je šesto dijelo. Ako vodite računa o redoslijedu, ovo je šesto dijelo. Dakle, dijela koja imaju vrijednost noćnog namaza. Peto dijelo je bilo noćni namaz, zatim dijela koja imaju vrijednost noćnog namaza, pa, dakle, jedno od tih dijela je klanjati jaciju i sabah namazu džematu. Zatim, klanjati četiri rekata prije poodnevskog farda. Klanjati četiri rekata prije poodnevskog farda, da se trudimo, da ustrajavamo klanjanju četiri rekata sunneta, Jel, kada se kaže četre kata, se klanja, misli se dva, dva. Misli se dva po dva, a ne dakle četiri. Kako se prenosi je debu saliha, radijallahu ta'ala, da je Allahu poslanik, alihi salatu islam, rekao, četre kata prije podne, vrijedna su ili jednaka su noćnog namazu. Četre kata prije podne poodnevskog farda, jel, kada se kaže podne poodnevskog farda, jednaka su, imaju vrijednost noćnog, noćnog namaza noćnog namaza. Zato bi Allaho poslanika alihi salatu sam, ukoliko bi s opravdanjem ne bi klanjao tih četere kata, prije podne, prije podnevskog farda kasnije naklanjavao. Ako bi bio spriječen, ne bi stigao da klanja te sunnete, a vrijeme bi bilo i kametu, jeli klanjao bi fardu, pa bi kasnije naklanjavao, naklanjavao te sunnete. Zatim, klanjanje teravih namaza za imamom, sve dok imam ne završi u potpunosti sa namazom, sa teravijom, ako klanja vitr i sa vitrom. Nije od sunneta da se nakon sam rekata izlazi ako imam klanja duže. Jer je došlo u hadisu. Došlo je u hadisu. Hadis je sunnet. Došlo je u hadisu ko klanja za imamom hatajan sarif. Sve dok imam ne ode. Sve dok ne ode sa svoga mista. Dakle, sve dok u potpunosti ne završi sa namazom, bićemo upisano kao da je cijelu noć pravdio u namazu. Kao da je cijelu noć praveo u namazom. A oni koji pravdaju se pa kažu ne, osam, dobro, klanjaj tih ih, onda osam onako kako je klanja i poslanika, ali ih sa locom osam. Ne možeš potom Hadisu radit sigurno. Kako je on klanjao osam rekade? Ali možeš radit po ovom Hadisu, radi po ovom Ti je rekao ko klanja za imamom, sve dok imam ne završi, bit ćemo upisano kao da je klanjao kao da je klanjao cijelu noć. Zatim, proučiti stotinu ajeta, koje je četvrto dijelo, koje ima vrijednost noćnog namaza. Proučiti stotinu ajeta iz Allahove knjige noću. Proučiti stotinu ajeta iz Allahove knjige, a ne ker ima noću. I to je taj noćni vird za vjernika. Dakle, na večer, prije spavanja, da vjernik prouči stotinu ajeta iz, iz Allahove knjige. Došlo je u hadisu temima tem Darija, da je rekao Allahov poslanike, alihi salatu sam, prouči stotinu ajeta iz Allahove knjige noću bićemo upisano kao da je klanjao noći namaz. Bićemo upisani noći namaz. Ko prouči na večer, stotinu ajeta, bićemo upisano kao da je klanjao noći namaz. Ja. Stotinu, stotinu ajeta. Dakle, trebamo se truditi to. Dakle, pogotovo oni koji dobro znaju učiti Kur'an, pogotovo oni koji pamte Kur'an da prouče tih stotinu ajeta, neće im uzeti mnogo, mnogo, jeli, vremena. Zatim, ako ne možemo ni to, ili oni koji ne znaju da uče Kur'an, Oni koji ne pamte mnogo iz Kur'ana, ne pamte stotinu ajeta, a željeli bi dakle, ovu nagradu noćnog amaza, neka provuče zadnja dva ajeta iz Sure Al-Bekara. Peto dijelo, dakle, koji ima vrijednost noćnog amaza, zadnja dva ajeta iz Sure Al-Bekara. Ameen ar rasuli ila yukillifullahu nefsen ila usaha. Do kraja, jel, ta dva ajeta. Došlo je u hadisu, Ebu Masuda radijallahu ta'landa je rekao, Allaho poslanika alaihi salatu oslam, ko prouči zadnja dva ajeta iz Sure Al-Bekara, bit će mu dovoljna. Jeste, oko ovih riječi bit će mu dovoljna razlišu se komentatori. Ali Hafiz ibn Hajar u svome fethu kaže da je najpreče da se protumače ove riječi bit dovoljna kao bit dovoljna za noćni namaz. Bićemo zamjena za noćni namaz. Bićemo vrijedna koliko je noćni namaz. Kaže Hafiz ibn Hajar i spominje jedan od citata ovoga hadisa u kojima se baš doslovno spominje i imaće nagradu noćnog, noćnog namaza. Zatim, također lijepo ponašanje. Opet ponavljamo lijepo ponašanje. Na novih mjestima trebalo ponoviti lijepo ponašanje. Lijepo ponašanje ima vrijednost noćnog namaza. Jer je došlo u hadisu, je tako, onaj koji se lijepo obhodi ili koji ima lijepo ponašanje sa svojim lijepim ponašanjem dostiže da ređe stepene eso ima el qa ima. Onoga koji stalno posti i onoga koji stalno klanja. Kada se poredje post i namaz, misli se na... Na noćni namaz. Po dani se posti, a po noći se klanja. Kada se, gdje god se u hadisu spomeni post i namaz, dobrovoljni post jeli, i namaz, misli se na jeli, dobrovoljni post i noćni namaz. Pa do, došlo je dakle u ovom hadisu, a, doista čovjek sa lijepim ponašanjem, svojim lijepim ponašanjem dostiže stepene onoga koji stalno danju posti i onoga koji stalno, stalno noću klanja. Hoće li neko reći zbog čega? Da li bi neko mogao zaključiti? Zašto onaj koji ima lijepo ponašanje ima nagradu, vrijednost onoga koji je stalno posti ili onoga koji je stalno načuklanja? Zašto je lijepo ponašanje jednako po nagradi ili vrijedno načinomu mazu i dobrovoljnom postoju? Ima lako išta što bi se moglo povezati rec. Zato što onaj koji je stalno posti i stalno planja, najljepši moj ponašanje. Na nalazu, i ne... Boga bi imao li koji kladljaju i pozdijal. <laughs> nisu baš, nisu prema svojim bližnjima, kamoli prema daljnjima. Rećađa. Ta konstatacija je dobra, ali nije odgovor na, na moje pitanje. To je na Odnos prema lagom i prema su dvije komponente za uspjeh. Je ovo imamo svijetno? Dobro, zašto nije neko drugo dijelo spomenuto uz post i noćni namaz? Zašto lijepo ponašanje? To je moje pitanje. Zašto je ovdje spomenuto lijepo ponašanje uz post i namaz? Kao što je kao što je teško postiti, kao što je teško posti i teško ustrajavati u noćnom normazu, pogotovo cijelu noć klanjati. Pa kažu, dakle u komentaru Ibnu Ređebel Hanbeli i drugi, kao što je čovjek mora da se bori sa svojom dušom, da svaki drugi dan posti, nije dozvoljeno svaki dan posti. Svaki drugi dan posti, najbolji post, svaki drugi dan da posti. I kao što čovjek mora se boriti sa svojom dušom da ustaje svakoveče i da klanja. I to ne skratko već dugo. Isto tako, pogotovo u našem vremenu, kad smo svi podivljali, teško se lijepo obhoditi prema svim ljudima. Teško se lijepo obhoditi. Čovjek se mora boriti sa svojom dušom da svoje prohtjeve, svoje strasti. Čovjek te pljunuo, čovjek ti rekao nešto što ne nedolikoje, moraš preko toga prići i lijepo se obhoditi. Zbog toga, dakle, Allah ne bih zna, spomenu u komentatora spomenu, to je ovdje lijepo ponašanje. Nije ga lahko prema svima manifestovati, kao što nije lahko onome stalno da posti, jeli i onome, jeli sta vam odaklanja. Allah najbolje, Allah najbolje znaf. Uglavnom, dakle, lijepo ponašanje čuli ste u hadisu, dakle, u hadisu Aisha radijallahu talanha ima vrijednost noćnog namasa. Zatim, u hadisu Abu Hurere radijallahu talan kod Buharije, kod muslima, kaže Allahov poslanik alihi salatu veselam, onaj koji bude ispunjavao potrebu udovice i siromaha, poput je borca na Allahom putu, muđahida na Allahom putu, onoga koji stalno posti i onoga koji stalno klanja. Onaj koji stalno klanja, misli se na noći namaz opet. Dakle sedmo dijelova koje ima vrijednost noćnog namaza ispunjavanje potrebe prije svega u dovice, siromaha kako je došlo u hadisu, Allah najbolje zna, dakle svakog drugog koji ima potrebu. Da ga hizmetiš, da mu nastojiš pomoći da ostvari tu potrebu, imaš vrijednost, imaš vrijednost noćnog noćnog namaza. A Allah najbolje zna. Svaki od nas u svojoj familiji ima neku ženu koja je kojoj muž umro, stariju, tetku, ili koga već. Dakle, u familiji sigurno imamo nekoga. Žensku osobu koja je izgubila svoga muša, koja je ludovica. A pa ovo, dakle, prilike da zadobijemo ovu vrijednost koja će kod Allaha subhanahu wa ta'la opet biti još vrednija. Ovo dijelo koje će kod Allaha subhanahu wa ta'la biti vredno. Također, siromaha na svakom koraku imamo. Pa, dakle, da im pomognemo da ispunemo svoju potrebu, jer i time možemo postići ovu ogromno dijelu. Zatim, posebno dijelo, i hadisi veličanstani koji govori o tome? pridržavanje i pokazivanje lijepog ponašanja, odnosno pridržavanje za adabe ili adaba lijepog ponašanja prilikom odlaska na džumu i prisutovanja hutibi. Ima vrijednost posebnog noćnog namaza. to vam poznat Hadis. Hadisu je doslo. Ko na dan džumi okupa se, porani, vomeša, volem jerkem, ide pješke, a ne sa prijevoznim sredstvom. Vodena minel imam, i približi se imamu, i sluša imama. Ne razmišlja o ono nečem drugom, ni ti progovara o ono nečem drugom. Sluša pomno imama, razmišlja ono onome što on govori. Za svaki korak će mu biti upisana godina dana posta i godina dana namaza. Allaho kvar. Ko se na dan džume okupa i porani, ne pet do dvanest ulazi mu. Znači, ovdje ko še safe dođemo, evo prvi, prvi safe sjede. Ko se na dan džume okupa i porani, ide pješke, ne sa prevoznim sredstvom, ne sa prevoznim sredstvom, i približi se imamu, i sluša pomno imama, ne razmišlja o čemu drugom, koncentriše se na hudbu. Za svaki korak će mu biti upisana godina dana posta i godina dana namaza noćnog namaza. Godina dana noćnog namaza. A to naši prethodnici kada bi išli na svaki namaz, a pogotovo na džumu, gledali bi da prave što je god moguće manje korake. Da bi napravili više koraka. Da bi imali više godina posta i više godina noćnog namaza. Sva ova dijela, Allah najbolje zna, nije teško ostvariti na Dunjavu. Osim onog prvog iskrenosti, jel' tako? Ali ova djela i tekako će biti vrednovana, teška sutra navagi vjernika na, na ahiretu. Zatim, bdijenje na Allahom putu, ribat, u borbi na Allahom putu, ko provede jedan dan, jednu noć, stražareći, ima nagradu, kako je došlo u hadisu Selmana, al-Farisija, radijallahu ta'ala, da je rekao Allahu poslanika, ali i salatu wasalam, ko bude čuvao stražu na Allahom putu, jedan dan, jednu noć, to mu je bolje od mjesec dana posta i mjesec dana noćnog namaza. To mu je vredne, to mu je bolje od mjesec dana posta i mjesec dana noćnog namaza. Zatim, deseto dijelo. Da vidimo ko će ponoviti. Ne imam nikakvih mirisa da podijeli. Nismo više šafijane, pamtimo. Deseto dijelo, čvrsta odluka. Koliko je naša vjera lijepa? nema bolje vjere. Čvrsta odluka da će čovjek ustati na noćni namaz. Da čovjek naveče zbog te želje da klanja noći namaz u tim najboljim vremenima, u zadnjoj trećini noći, kaže ja hoću da ustanem tada. I čvrsto odluči i navije sahat, poduzme sve, ne znam ako žena ustaje, ako ustaju djeca, ako ja ne bi ustao, probudite me i slično, poduzme sve, pa ga san sladaj ipak. Ne ustani, ne zazvoni sahat ili zazvonjam, ugasi žena možda prespava i slično. Stoji u hadisu ko čvrsto odluči da će ustati na noćni namaz, klanjati noćni namaz, pa ga njegova dva oka savladaju, spava sve dok ne osvane, sve dok ne nastupi sabasko vrijeme, bit će mu upisano ono što je nanijetio. A san će mu biti sada kao da Allah. Biće mu upisano kao da je klanjao noćni namaz. Ko čvrsto odluči i poduzme sve, sahat i ostav. Biće mu upisano ono što je nanijetio a samci ne biti sada kao da Allah. I 11. djelo, ha. Što bi trebalo sve nas zainteresovati da dolazimo i na ovo mjesto ili na neko drugo mjesto i da učimo djela. Podučavanje svemu ovome drugoga. Podučavanje svemu ovome drugoga imaš rednost noćnog namaza. Kada podučiš druge noćnom namazu i svemu ovome što ima vrijednost noćnog namaza imaš i ti vrijednost noćnog namaza. Jer je došlo općenito u hadisu onaj koji ukaže na dobro poput onoga koji ga i uradi. Onaj koji ukaže na dobro ima nagradu kao i onaj koji ga je uradio. Bez da se njemu, tome koji to uradio, to djelo išta u manji od nagrade. Zato ćete videti, zašto se toliko vrednuju učenjaci, oni koji nose islamsko znanje kod Allaha subhanahu ta. Zašto su na posljednom mjestu. Oni imaju se vape svi drugih. Što god, kogod te poduči nekom propisu, što god radiš, dokle god radiš po tom propisu, njemu kapa. Dobra dijela, idu. Reci. Ja sam cijel da kada se zove, a to Adi Salah, hajdu, popravljen je ono jedan grad, kak se zove, u Bani na Lahnu putu, da se redne i priše I badem, nešto... Neste, neste, neste. sada govorimo o noćnog namaz. Hoće li neko ponoviti? Hacimo na kraj, na kraj ćemo sve ponoviti, da nedulje u nogo. Sedmo dijelo, ha, sedmo dijelo, dakle šesto dijelo je bilo dijela koje imaju vrijednost noćnog namaza. Sedmo dijelo je da čovjek mnogo uči Allahovu knjigu, Kur'an. Pogotovo da pamti hivza. Jer je došlo u hadisu da čovjek za svaki proučeni harf iz Allahove knjige iz Kur'an i Kerima ima deset dobrih dijela, deset sevapa, za svaki harf pa kaže Allah u poslanika salacom, ja ne kažem da je elif lamim jedan harf, znači elif harf lam harf i mim harf to kažeš elif lamim imaš 30 sevapa, zato je učenje Kur'ana, Allahove knjige dijelo koje će biti posebno teško na sudnjem danu, na, na vakiju, nismo ni svjesni zato u makojim godinama bio, trudi se da se podučiš Allahove knjizi Naučiš Allaha u knjigu. Ako možeš je arapski jezik da bi razumio Allahu knjigu na najbolji. Čovjek za svaki poručeni harf. Sura Al-Fatiha koliko ima harfova? Ha? <laughs> Najinteresnije vas. Abdullah ibn Masuda znate po čemu? Radijallahu ta'ala. Po čemu je bio poznat Abdullah ibn Masud? Teške noge. <laughs> Jedne prilike kada se Abdullah ibn Mesud ispeo na stablo, rak da uzme, da otkine sebi misvak, pa se ispeo, a dole drugi bili ispod drveta, pa je vjetar puhnuo i otkrli se njegove, što naši kažu, cjevanice, jeli, podkoljenice, pa se nasmijali. Allahu, poslanik Alihi, salu, sam vidio i smiju se, kažu, bimetar pakun, zašto se smijete? Pa su pokazali na cjevanice. Kaže, tako mi onoga učioj ruci, moja duša, one će biti teže na vagi od brda uhud ove cjevanice, ove potkoljenice će biti na vagi, na sudnjem danu, teže od brda uhot. A Abdullah ibn Masud za njega je rekao Allah, u poslanika, alihi salatu salam, ko želi da uči Kur'anu onako kako je Kur'an objavljen, neka ga uči kao što ga uči Abdullah ibn Masud. Odnosno, u hadisu je došlo, ibn Um Abd, tako su zvali Abdullah ibn Masuda. Pa je Abdullah ibn Masuda rekao, ja ne mogu da postim, jer kada postim, ne mogu da učim Kur'an, a ja mnogo volim da učim Kur'an ja više volim da učim Kur'an nego da postim dobrovoljni post, zato ja neću postiti Allah najbolje zna ali zbog te njegove žudnje za Allahom knjigom i za hizmetom pored ovoga što je mnogo učio Kur'an i davao prednost učenju Kur'ana na dobrovoljnim postom, a dobrovoljni post ha, u hadisu je došlo da je čovjek upitan da je Allaho poslanika alihi salatu salam upitan u čovjeka o najboljem dijelu pa je rekao na tebi je da postiš doista ništa nema ravno slično post sloju hadisu Pojedini islamski učenjaci kada govore o najboljim dijelima na dobrovoljnim, zbog hadisa jedni islamski učenjaci kažu post. I nama je poznato iz hadisa kucija da je rekao Allah subhanahu wa ta'la fa innehu li vaner zibihi. Doista je post radi mene ja za njega posebno nagrađujem. Post i tekako ogromno dijelo. Posebno biti vredno, ali kaže Abdullahi ibn Nasud, Kur'an, Kur'an. Pored toga što je mnogo volio Kur'an, zbog te ljubavi također za Kur'anom znao je gdje je svaki Kur'anski ajto objavljeno. Gdje je svaki Kur'anski ajto objavljeno. Koliko mi izmetim Allahu u knjigu? Koliko mi učimo Allah u knjigu? Jesmo li mi to, spijemo vam kao pojedini ashabi zauzeti, pojedini ashabi su bili zauzeti, poznato je čime pa nismo mogli da uče Kur'an. Nismo mi ti ime zauzeti, nismo vola. Čime smo mi to? Šta nas to spriječava da učimo Allah u knjigu? Allahov govor a kao što kaže Abdullah ibn Mas'ud koji se najviše družil sa Allahom knjigom Osman radijallahu talan onaj koji tvrdi da voli Allaha neka se okuša sa njegovom knjigom onaj koji tvrdi da voli Allaha neka se okuša sa Kur'an i Kerimom koji tvrdi da voli Allaha najbolji pokazatelj, najveći pokazatelj da je tvoja tvrdnja istinita jeste druženje sa Allahom knjigom koliko se družimo koliko smo danas jedli sa Kur'an i Kerimom učili ga. To je najbolji dokaz da Allaha volimo i također jedno od dijela sa kojima se postiži ogromni sevapi. Ogromni sevapi. Jeli? Na svudnjem danu. Zatim osmo dijelo sadaka. Sadaka. Došao je u hadisu Abu Hurere radijallahu ta'ala da je rekao Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam ko djeli sadaku milostinju koliko je jedna datula koliko je jedna datova iz lepog imetka a doista Allah ne prima osim lep imetak jer je Allah lep i voli lepo ko djeli sadaku koliko je jedna datula temr iz lepog imetka Allah ne prima osim lep imetak Allah subhanahu wa ta'ala tu njegovu sadaku prihvati svojom desnicom Pa ta sadaka narasta u njegovoj desnici koliko je brdo uhud. Sadaka. Milostinja. Kao što je rekao, Jalavala, yamhaqullahu riba vajurbi sadaqat. Allah poništava kamatu. Ne dozvoljava da čovjek okoristi se od kamate. Dok od sadake, Allah subhanahu wa ta'la koristi sadake uvećava. Kada bi čovjek uzeo i proučavao koristi sadake i dokaze koji govore o njom, našao bi mnoge dokaze. Kaže, Omer radijallahu talan, dobra dijela se nadmeću i nadmeći se na sudnjem danu pa kaže svima sadaka, djaba ja sam u svih polja. Sadaka. Pogotovo kada bude iskren nijet, da udjeliš tamo gdje te niko ne vidi, tamo gdje je najpotrebnije, jeli? Ako Bog da imat ćeš i ogromnu vrijednost vrijednosti sadake. Dakle, to je osmo djelo sadaka. Zato, dakle, zbog ovog hadisa i brojni drugi, dakle, koji govori o vrijednost sadake, nemojmo ništa ni podaštavati. Što god možemo da datnemo, da udijelimo, od čega drugi imaju korist, nemojmo, iako to bilo malo, nemojmo ni podaštavati. Sjećati su onog hadisa, a iša radijalohu telanha, koja pripovida taj slučaj, da joj je došla miskina, žena siromašna sa dvije curice. Odavno nisu ništa jeli pa je zatražila, pa, Aisha radijallahu te lana, supruga u kući predsjednika države ne nalazi osim, osim tri datule. Pa je joj dala tri datule, a ona uzme čerkice sa desne strane jednu datulu, s druge, slive strane drugu datulu, dok je dala na desnu i na lijevu stranu, podigla onu u treću do svojih usta, a one već gledaju, one pojele svoje i gledaju onu u treću. Nisu jele, dugo, gladne pa ju onu treću majčunu, a i majka gladna kao i tjerkice. Pa hoće ona da pojede, pa gleda, uzme prepolovi i datne i na desnu i na lijevu stranu. Kaže, ajša, taj me slučaj zadivi. Pa kada je došao Allahov poslanika, alihi salatu slan, ispriča, ispričala sam mu taj događaj. Pa kaže Allahov poslanika, alihi salatu slan, to pola datule uvelo ju je u dženne. U drugom rivajtu to pola datule sačuvalo ju je djehennemske vatre. Pa tada rekao, čuvajte se djehennemske vatrema makar sa pola datule. Nemojmo ništa ni podaštavati. Čuli ste na početku, dinar pretekao hiljadu dinara, dirhem pretekao hiljadu dirhema. Čovjek nema mnogo, ima koliko ima, ali daje. Ali daje, radi Allaha subhanahu wa ta'la. Zatim, koje je? Dija, deveto dijelo. Deveto dijelo. Dobra djela koja imaju nagradu u dijeljeni sadake. Dobra djela koja imaju nagradu u dijeljeni sadake. Vidjeli, vidjeli smo koliko je odprilike, vidjelo, nemam kada ja da spomnjem sve te hadise i dokaze koliko je vrijedna sadaka. Zatim čovjek nio mogućnosti da dadne sadaku. Ima koliko ima, ali potrebno mu je za nešto drugo. Ako lije po zajmi svome bratu. Odnosno, došlo je u hadisu kod dva puta pozajmi kao da je udijelio sadaku. Ko dva puta pozajmi? Pozajmiš bratu, brat vrati, samo što ti je vratio, on treba opet. Pa kada je samo drugi termin, samo drugi termin mi napravi, a to mi treba opet. Ko dakle dva puta udijeli, kao da je dao sadak. Dakle, lijepa pozajmnica ima vrijedno sadaki. Zatim, da odgodiš rok bratu prezaduženom koji ne može ti je vrati, krpi, da ti kako vrati na taj datum, da mu odgodiš, vidiš čovjek ne može da vrati, da mu odgodiš, ima to na, na, nagradu vrijedno sadake i to posebne sadake. Došlo je u hadisu kada čovjek odgodi rok, datum vraćanja duga prezaduženom onome koji nije u mogućnosti da vrati lahko, za svaki dan koji je produžio pišemo se sadaka. Za svaki dan, onaj koji je imućan, može svaki dan da udjeluje sadako, a da ništa ne daje od svoga imetka pa pozavim i drugima, pa kad dođe vrijeme da vrate dugove, on produži i svaki dan ima sadako. Ništa nije u od svoga imetka, svaki dan, svaki dan ima sadako. Zatim deseto dijelo, koje je posebno vrijedno kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a to je izdržavanje svoje porodice. Izdržavanje svoje porodice. Trošenje svoga imetka na svoju porodicu. Poznat vam je hadis. Došlo je hadisu četiri dinara. Dinar koji se potroši na Allahom putu, u borbi na Allahom putu, da se dadne u borbu na Allahom putu. Dinar s kojim se kupi i oslobodi rob. Dinar s kojim se pomogne siromah, koji se udjeli siromah. I dinar koji se udjeli na svoju porodicu najvrijedni, najteži kod Allaha subhanahu wa ta'ala je ovaj dinar koji se udjeli na svoju porodicu. Vrijedniji i teži kod Allaha od borbe na Allahom putu, da se dadne za borbu na Allahom putu, da se nahrani sje Roma, da se pomogli sje Roma ili dakle da se oslobodi rob A poznato nam je koliko su vrijedna i ova djela. Najvrijedniji dinar jeste dinar koji se dadne na svoju porču U drugom hadisu je došlo da je dosta čovjeku grijeha da zapusti izdržavanje onih koji je obavezan izdržavati. Da ostavi izdržavanje onih koji je obavezan izdržavati, svoju suprugu, svoju djecu. Svoju babu, svoga babu, svoju majku. Da čovjek zapostavi izdržavanje, dostaje čovjeku grijeha da ga upropaste, da ga unište. 11. djel. Na brzini, koliko je ostalo u reaciji? Tu je, <laughs> škakio. Okay. Provodjenje noći kadra, lejletul kadru i badetu. Poznato nam je, Elf i sura el kadru, da je Allah djelavala rekao, lejletul kadri hiru min elfi šehru min 1000 mjesec. Lajlatu al-Qadr je bolja od Noć Kadra vrijednija je od 1000 mjeseci drugih mjeseci u kojima nema noći Kadra. Ali ne samo noć Kadra kao Kadra, kao noć, već noć Kadra koja se provede u ibadetu. Vrijednija mu je da tu noć Kadra provede u ibadetu nego 1000 drugih mjeseci u kojima nema noći Kadra. A dakle, nastojati tražiti tu noć Kadra u zadnjih deset noći neparnih noći, pogotovo jeli mjeseca Ramazana i takako je vrijedno. Zatim, zikr, spominjanje, veličanje Allaha Subhanahu wa ta'la. Sve su ovo lahka dijela, ali kod Allaha Subhanahu wa ta'la posebno teška. Pa je došlo u hadisu. Hadisu s kojim ja e, imam Bukhari, ja završio svoj sahij, el, tako? Kelime tani, hafife tani alel lisan, feqile tani alel mizan, habibe tani larrahman. Dvije riječi koje su lahke na jeziku teške na mizanu, na vagi i drage svemjelosnu. Ar-Rahmanu Subhanallahi vabihamdihi Subhanallahi l'Azim Subhanallahi vabihamdihi Subhanallahi l'Azim. Te riječi će biti kako teške na, na mizanu. Zatim je došlo u hadisu da je rekao Allah u poslanika alihi salatu at-tuhuru šatrul iman čistoća je pola imana, pola vjerja. Da budiš računa o svojoj čistoći svakako i tijela, ali prije svojega o čistoći svoga srca. Čistoća i srca i tijela je pola imana. I čistoća od grijeha je pola vjere. Treba čovjek da se koni grijeha i da čini dobra djela. U tome je vjera. Da činiš dobra djela i da se ostaviš grijeha. Pa čistoća od grijeha koju uništavaju srca i tvoje, tvoje tijelo, dakle u tome je pola vjere. Zatim kaže, Alhamdulillahi tamla ulmizan, a riječi, Alhamdulillah, ispunjavaju mizan. Ispunjavaju mizan. Koliko je vrijedno govoriti ove, ove riječi. Ovo nije moj telefon, to <laughs> I brojni drugi hadisi u kojima se spominje koliko je, jel, vrijedno zikriti. Poznat vam je hadis, Džuaj Rije, radijallahu talanha, spominje se da ju je Allah, poslanika, alihi salatu, sam nakon sabaha ostavio kako zikriti. Kako zikriti. Pa vratio se u kuću i dalje zatekao kako zikriti. Pa kaže da si na tom mjestu, dakle, nakon sabah namaza, izgovorila ove riječi tri puta, bilo bi ti vrijednije od svog tog zikra kojeg si zikala. A te riječi su Subhanullahi, vobihamdihi, adede khalqihi, varida nefsihi, vozine ta aršihi, vam i dade kelimati. Neka je slavljen, čisto od svake manjkavosti i hvaljen Allah. Koliko? Adede khalqihi, onoliko koliko je broj njego istvorenja. To zna jedino Allah. Koliko još, onoliko koliko je on zadovoljen. Koliko još, onoliko koliko je težak njego varši koliko još, onoliko koliko je potrebno tim da se ispišu njegove riječi. Neka je slavljen i hvaljen Allah Subhanahu wa ta'la. Ko kaže tri puta nakon sabah namaza ove riječi ima ogromnu vrijednost. Imaće sutra ogromnu vrijednost za to na, na suznjem danu. Trina isto dijelo strpljenja. Allah Subhanahu wa ta'la za strpljenje posljedno nagrađuje kao što je rekao u suri Zumer innama juwaffa sabirune eđrahum bihajri hesab. Dakle, doista samostrpljivi će biti bez računa nagrađeni. Bez računa nama poznato, poznato Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ali skriven je od nas da bi se ukazalo na njegovu veličinu, ogromnu veličinu zastrpljenja. Zatim, naći ćete 14. dijelo. Sva ona dijela za koja se kaže u hadisima da ih Allah voli. Da su Allahu Subhanahu wa ta'ala najdraža. I vrojna su takva dijela. Vjera u Allaha vjerao Allahovog poslanika alihi sallacom tražen da se čini dobra dijela, ostav loša djela. obavljanje namaza u njegovo vrijeme kada je upitan Allahov poslanika alihi sallacom o najboljim dijelima rekao je as-salatu ala waktija namaz u njegovo vrijeme zatim došlo je u hadisu da je Allahu najdraži korak Allahu je najdraži korak kojeg vijednik napravi da popuni saf da popuni prazninu safu Allahu najdraži korak Dakle, je jedno od Allahu posebno dragih dijela i zbog toga će biti posebno teško jer je čuli u hadisu Habibe, Tani ili Rahman, te riječi su i drage sve milosno i bit zbog toga i teške navagi. Pa sve ono što je drago Allahu, zato će Allah subhanahu teala posebno i nagrađivati.